اللهم سيء على محمد وعالي محمد اللهم سيء على محمد وعالي محمد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أوبارة شنسة وهو يعظه تبعي بالديرت أنا موجه ممكن كموازل تبعي بالديرت Kod sebe u razumu treba volirati. I on ga savjet, on mu vazi. Babo vazi sinu. Babo vazi svojeg čirci. Roditelj razgovara za svojim djetetom. Daje mu savjete, daje mu ono što mu treba u životu. O čemu pričaju Lukman, njegov sin? O vdućnosti? O poslu? O, o zanimanju, o ženitbi, o čemu? karijeri? Kaže, jabu neje, la tušrik bi lah, moj sine, moj, nemoj činiti širk Allahu. Ja garantujem da ima muslimana koji nikada nisu svoje djece rekli ovo. Znači, djete odraslo, babi nikad nije čulo, nemoj sine širk činiti. Bud vjernik, umriko musliman, čini i baliti samo Allahu. Moraš to djete od tebe čuti, od svog oca, a ne samo savjeti oko dunjalka. Znači, znači, znači, znači, Jesi naučila pjesmicu? Jesi napravila ono za školu? Samo oko nekakvih ovodnjavučkih stvari. Dijete odraste nikad od babi, mame nije čula ovakav savjet. Zato nam Allah prenosi ovaj događaj. Taj događaj je tu da nam pokaže da Lukman, a.s. savjetuje svog sina. i Ono što je još bitnije od čemu ga savjetuje. La tušrik bilahi. In da la, koja je ovo vrsta la? Nahi, poslije je sukun. La tušrik bilahi. Billah, ne mo učini širk. Allahu inna širka la zulmun azim. Onda lege sa sauti abunije, "Aqimi ssalate." Di je de, de moje klanaj namaz. Znači mora otac i majka sa djetetom razgovarati o, o stvarima koje se tiču vjeri, o osnovama naše vjeri. o osnovama naše vjere. vjere. Kaći mu od sebe pa dali. Nu što vremena bila? To sam sve sam toga. Ali znam da mnogi ljudi nikada nisu čuli ništa. Nikada nisu čuli ništa. I da kažem, kod nas bosaniški mentalitet je takav da ritko govorimo oko djece stvari. Ritko su roditelji koji djeci govori o vjeri. Uvijek se ono se govori, kao se sam naveo, o ovim donjaložkim stvarima. Dobro?